Bona tarda, són dos quarts de vuit i això és Ràdio Metropol. Crítica social. Si tens una paret blanca, no intentis pintar-la de negre. El resultat serà que et quedarà gris i que més tothom qui la vegi acabarà sabent que realment és blanca. Avui és dimecres 21 d'abril de 2010 i aquest el 20è Ràdio Metropol de la temporada. I avui podem parlar amb una noia que ens té el cor robat a tots perquè estem parlant d'un grup que aquí a Radio Metropol l'hem seguit molt des del començament, des de fa uns 4 o 5 anys que van treure el seu primer CD, es tracta de, de la Fe i les Flores Azules i avui podem parlar amb la seva cantant, l'Helena Miquel. Helena, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Primer a tot, felicitats per aquest tercer disc que es titula així, De la Fe i les Flores Azules contra les trompetes de la muerte. Primer a tot, per què aquest títol? Doncs mira, normalment acostumem a tenir el títol del disc ja abans que estiguin acabades totes les cançons i més carrer per trobar el lees motifs de, del disc. No? I en aquest cas doncs, ens anava molt bé les trompetes de la mort i primer perquè volíem incloure els instruments de vent en, en aquest disc i també en els directes portar, i de fet portem trombó, saxo i trompeta. I això per un costat. Després perquè ens agradava molt jugar amb l'endigüetat de del bolet en sí, si, no? de les trompetes de la mort, mm -hmm. i amb aquest bolet negre i que, aparentment, i pel nom que té podria semblar tòxic, però, però que no ho és. No? I com que hi ha hagut tot aquest canvi de cicle i moviment en el grup, doncs em semblava que era un, un nom adequat no? pel, pel moment que estàvem vivint. Mm -hmm. I escolta una cosa, a, a, sí que veiem que en el primer disc, Contra el monstruo de les Rambles, era gairebé un to així fosc, excepte alguna cançó, com per exemple mare el, el poder del mar, que era més així, més alegre. Després teníem el segon CD, que era La luz de la mañana, que aquest sí que era literalment lluminós, excepte alguna cançó com Let Argo, aquí tenim la cara i la creu. I en aquest cas, comentes tu, el tema de la inclusió de les trompetes ha portat potser també un, una mica de llum, en aquest cas, també podríem parlar de llum, com en, el, com en aquest segon CD? Sí, jo crec que les, amb, amb la inclusió de les trompetes el que volíem era donar-li aquest toc més enèrgic, més, sobretot pels directes, no? aportar-li més vitalitat, més, que fos més orgànic també al directe i potser aquest toc més, més funky. No? Ehm, també crec que aquest disc és, és diferent respecte als altres perquè, perquè com deies, el, la llum de la Manana era un disc que, que pretenia això, no transmetre molta lluminositat i, i a nivell de so ens inspiraven molt en el sol dels seixanta i les bases rítmiques tenien, estaven molt inspirades en Garronets i en Phil Spector i tot aquest so. Mm. I en aquest disc eh, sí que hem sigut més, més atlèptics, hi ha cançons de tot, hi ha cançons que són més melancòliques, més, més fosques, però també hi ha tota aquesta part més de cançons fresques, de sentit de l'humor, inclòs sentit de l'humor, que en altres discos no apareixia, no? ens riem una miqueta de nosaltres mateixos, I, i hi ha una part també més trista, i la tristesa potser era un tema que no, no havia aparegut en altres, en altres discos. Mm -hmm. Parlaves de la inclusió de les trompetes, ara teniu, teniu la producció dels Pinkertons, un grup d'aquí de Barcelona que sobretot està fent molta carrera per a l'zona dels Estats Units i fora sobretot d'Espanya, de, curiosament. Exactament, eh, com es notarà això damunt l'escenari? Parlaves de la inclusió d'instruments de, de vent. Com es notarà damunt l'escenari eh, respecte als concerts als quals estem acostumats en els altres discos? Doncs, doncs la veritat és que nosaltres ja teníem la necessitat no, de canviar, la posava en escena, perquè portàvem ja quatre anys amb, amb els globus, les, les molles de sabó, les llums... Aleshores teníem, bueno, han passat molts anys hem canviat i necessitàvem tenir una presència sobre l'esceneri diferent, no? més, més d'acord amb, amb com ens sentíem en, en aquest moment. I, I crec que per això vam decidir Uh, incloure una banda, portem bateria, portem un artista, uh, dos, dos dents, el Dani que està amb els arranjaments de teclat i les programacions, però mm -hmm. doncs sobre l'escenari i, i volíem apartar-nos una mica d'aquesta imatge més naïf que potser hi havia en, en l'anterior gira i ser una mica més orgànics. Uh -huh. a, a també un, una de les novetats per aquí haig tingut el fe de les mans és que han passat a dir-se facto de la fe a dir-se i les flores azules a dir-se de la fe i les flores azules. Aquest canvi es deu a la separació del que fins ara feia les bases que era Marc Barratxina um, aquesta separació de projectes, ens puc explicar una mica per sobre exactament a què s'ha donat. Doncs mira, la veritat és que l'anterior gira va ser molt llarga, vam fer concerts en un any, uh -huh, i vam acabar tots molt esgotats. Uh, ens vam plantejar fer el tercer disc amb el Marc i a l'hora de posar-nos a treballar sobre el que seria el tercer disc, ens vam compte que creativament no anàvem pel mateix camí. Um, agafàvem camins molt diferents, no? Aleshores vam decidir no forçar les coses i, i seguir cadascú per, per la seva banda. Doncs, eh, vam decidir continuar amb aquest projecte i el Marc està fent un, un altre, està tirant endavant un projecte per la seva banda. Però jo crec que amb feines com aquesta, més, més creatives, és, és millor no, no forçar les coses. No mm -hmm, Està clar, està clar. I és l'exemple que posàvem de, del tamboret. i si són tres potes d'un tamboret, cal que les tres potes estiguin tocant el terra al mateix moment. Llavors, eh, si teniu camins diferents, suposo que és perquè ho heu, ho heu pactat així, heu decidit i serà pel bé del grup. Mm -hmm. Sí, sí, va ser una decisió molt costosa, ens va costar molt a tots, però, però bueno, al final és, crec que va ser la millor decisió que podíem prendre. Mm -hmm. Molt bé, i Helena, quan comenceu gira? Quan us podrem començar ja a veure els concerts? Doncs mira, ja la, la setmana passada vam començar a fer concerts, ja vam mm -hmm. començar la gira, i, i ara aquesta setmana estarem a Barcelona, al maig estarem a Granollers, a Sant Boi de Llobregat a Girona, sí que farem molt per aquí Catalunya també. Mm -hmm, molt bé, molt bé. Perfecte, doncs us anirem seguint a través del vostre web i també a través del nostre programa anirem, anirem a explicar una mica quina és l'evolució d'aquest grup que, bé, bueno, qui, qui escolti el, el, el nostre programa habitualment ja sabrà que la majoria de les músiques que posem són vostres així que esteu una mica ja feques dintre d'aquest programa, però fins al fons, eh? Molt bé. Bueno, i a Helena, avui nosaltres acabem sempre el programa amb una cançó, aquest cop te la deixem escollir tu, escoll una cançó de CD i és amb la que acabarem. Val, doncs mira, podem posar Funcionaris ausentes, funcionaris ausentes Perfecte, doncs així acabarem molt Doncs molt bé d'anar, una abraçada I molta sort amb aquest nou projecte Gràcies, adeu Adéu, adéu. adéu. adéu. Que guai el nou CD de la fila de les Files flores azules, eh? Doncs sí, la cançó de Tomàs Molina a mi m'ha un montón, és superxula eh? Una cançó dedicada a un meteoròleg, té, té conya, té conya Bueno, Norma Vidal, molt bona tarda Hola, què tal? Passem de parlar de música a parlar una mica de gastronomia Sí, sí, sí, jo aquí ja estic fent una mica d'aperitiu. Ja veiem que t'has vingut aquí amb el sandvitge, eh? Sembles el Núñez, eh? Sí, sí, sí, sí, perquè avui tinc molta gana, eh? En fi, avui és normal que tinguis gana perquè aquesta setmana és la setmana de Cuina Vallès, que, com hem parlat algun cop aquí, és un col·lectiu gastronòmic de la nostra comarca que amb tots els restaurants intenten impulsar productes gastronòmics i fer cuina elaborada amb mulleta del ganxet, eh, poma dels ciris, etc. Etcètera, etcètera. Aquesta setmana, què és el que estan fent? Perquè estan de festa. Aquesta setmana, sí, estan de festa, com tu deies, el dilluns barranca tot plegat amb una esmorsa de forquilla on vam poder provar doncs, els assistents, els afortunats assistents entre ells jo i jo. Doncs, diversos productes de la nostra comarca, com és l'oli d'Ullerell o bé doncs, la munxata del ganxet com tu deies. Però a part d'això, aquestes germanes fan activitats diverses. Entre elles una sèrie de sessions de cuina que es farà diversos municipis. Aquests municipis han sigut Castellà del Vallès, Sabadell i Terrassa. Precisament a Sabadell els tindrem demà dijous per la tarda. Al, crec que al Mercat de la Ciutat és possible? Jo em sembla que sí, que era al Mercat Central de Sabadell. Al Mercat Central de Sabadell i a més a més podrem doncs, rebre consells d'experts cuiners de la nostra comarca com per exemple el propietari del Forrellat un restaurant molt famós de Sabadell. Però tot i això, la festa més popular i a la que tothom podrà assistir-hi serà dissabte al matí, també, al Mercat Central de Sabadell. Doncs sí, al Mercat Central de Sabadell, que s'omplirà de gom a gom per fer la botifarrada popular, que és la celebració amb què culmina aquesta setmana de cuina vellès. Aquesta botifarrada popular, com no pot ser d'una altra manera, anirà acompanyada de la mongeta del ganxet i per fer-ho es cuinaran 70 quilos de mongeta, o sigui que són molts quilos i tots els que vulgueu és totalment gratuït, així que ja podeu aprovar vos hi Jo ja et dic que hi aniré. Segur, tu sí, on dono i menja gratis l'Albert sempre, eh? Vamos, no sóc jo el que està menjant un sandwich robat d'aquí de la taula del, del director En fi, Norma Vidal, que vagi bé, fins i mecres que ve Escolta, ja... Aquí anem molt ràpids avui, a més ara tinc el Sergi aquí que vol parlar-me de, de no sé què del volcà En fi, ara ho veurem Norma, que vagi bé, fins i mecres Fins i mecres, però això és una injustícia, cada vegada tenim menys temps Queixa't a locu <laughs> Adéu There, younger... I ara és moment de saludar el nostre company, en Sergi Calle, des de Vic, per parlar doncs, de què hem de parlar amb en Sergi, de cinema. Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Hem de parlar de cinema, però em sembla que també volies fer una mica un rànquing d'una cosa que ha passat. Però si et sembla, abans parlem d'aquesta estrena de la setmana passada, que va ser, diguéssim, l'estrena del cap de setmana, que és Alicia en el País de les Meravelles. Exacte, amic. M'agrada que em facis aquestes preguntes. <laughs> No, m agradat, Alicia, país de les... no li ha agradat a Sergi perquè ell mateix m'ho explicava abans d'entrar a l'antena, la va veure en 2D i mitja. Però a part d'això, és, és una pel·li que no justifica que l'hagin fet. Vull dir, no hi ha res que justifiqui que digui, oh, hem estat uns calés aquí, han fet tota una ambientació, hem fet-ho en 3D, tope és guai, i al final la història dius, bueno, és una parida. Bueno, és Alicia. Ah, però, però Alicia és bona, jo he llegit la, la primera novel·la, tinc ganes llegir la segona, i allò és una cosa estimulant, em piquen imatges visuals aquestes coses. És un conyazos. A tu no t'ha agradat el món, de, el món fantàstic de Tim Burton? El, passat, el món fantàstic. Jo, Tim Burton, jo, jo crec que fa una dècada que, que ja no es no va quedar. Bueno, realment, a veure, no, no desvetllarem res, però hi ha una dansa molt, molt repetida al llarg de la pel·lícula que la van dient, la van dient, i quan la veus és allò que dius... No, <coughs> és, és el col·lofón ja de, de, de dues hores que dius... Bueno, si no s'aguanta per allò... El que passa que també diuen que aquesta pel·lícula ha desbancat Avatar en molts països d'Europa. Sí, sí, bueno, i als Estats Units també. O sigui, I als Estats Units. cap de setmana d'estrena, de, bueno, ha desbancat, no. El cap de setmana d'estrena va ser molt més potent que el d'Avatar. Molt estrany, també t'ho he de dir, eh? I durant mig any, igual que Avatar, però que segurament no. Mm. Bueno, encara hi ha pel·lícula... Hi ha cinemes que encara fan Avatar, eh? Per això per això, que vull dir que el, la qüestió d'Avatar és que ha estat molt, molt temps el cinèmic. Va sí. preocupar-ho, però l'escena tampoc va ser tan fort. Em sembla que va coincidir. Ai, ai, ai, ai, va ser un fracàs, ai, ai, ai, ai. Però després ja no, eh? Mm. Sí, sí sort. En fi, bueno, Sergi, al Canadam, tu volies fer un rànquing de pel·lícules relacionades amb un tema de, de rigorosa actualitat Sí, però dir que ja no vull anar veure més pel·les en 3D, ja està Vale, doncs aquí queda dit ja està, vale? Vale Quedem així, eh? Quedem així, d'acord? Ara parlat d'un tema de qualitat que és... Sí. El món s'acaba! El món s'acaba, amics, i comença a acabar-se per Islàndia I comença per Islàndia perquè hi ha uns punts perillosos que ataquen a la humanitat no, no només a la humanitat, sinó a la civilització, tal com la coneixem. Perquè en què sustenta el nostre eh, modus de vida? Viatjar en avió, amunt i avall... Pensar que no vas a dir en futbol, tenint en compte el viatge que ha de fer dilluns al Barça... Que, oh, pobre Barça, el no? Pobre Barça. En avió, hi, hi havia cues i cues de gent allà, als aeroports, mortes de fàstic... Però és el Barça, és el que interessa. Ah, és el Barça. Clar, sí. clar, clar que sí. Un dia parlaré del Barça, però és una ficció de... M'he s'odiats, però... Calle. <laughs> el Barça... Uh, seguit per TV3 i després ja veurem. I la, la cala de Vic. I, I acabem per Tim Barto. D'acord. Vale. Bé, bueno, jo, jo vull parlar una mica, lligaré una mica amb el tema dels casos i després derivarà cap altres coses, eh? Va. O sigui, pel·lícules on hi ha un aspecte així com fantàstic o una cosa així perillosa que fa perillar no només la salut de la gent, sinó la, el, el mateix idiosincrasi de la societat, d'acord? Uh -huh. Vinga. Començo per la niebla, que parla d'això, o sigui, de cop apareix una, una boida allà el, Estats Units, a la ciutat que sigui, Main, i, i la qüestió no és que la gent es torni boja o, o mori, cosa, sinó que de la, de la, o sigui, dins de la boira hi ha uns monstres flipants. I acaba la pel·lícula sent com una mica un retrat de... social, no? I el, I el subtítol en castellà l l explica molt bé, que dius de miedo a canviar tot. O sigui, una situació que podia haver passat eh, més o menys en qualsevol altra situació, com que els personatges tenen por, doncs deriven en, en situacions supercrítiques. L'has uh -huh. vist, Daniel Blanc? No l'he vista. No pel·li molt bona, molt bona. Al final, el, el pla final, eh, jo crec que té tants detractors de com fan. Bé, la veurem llavors. És, és molt bona, molt bona. És sèrie B d'excel·lent de, bueno, qualitat. D'excel·lent qualitat. que mica lligat amb tot això, una pel·lícula que aquí es va dir l'Efecte Dominó, uh -huh. que em sembla que hi ha una pagada als Estats Units, una cosa així, i és el mateix. O sigui, de cop la gent no, no pot, es queda sense... sense els mitjans més, més bàsics ràpidament no? és que s'han de ser de viatjar no sé quantes quilòmetres per comprar, per comprar menjar no sé què i és que és també una situació així tota tensa i aquestes coses que vale? també uh -huh. és tan sèrie bé eh? esteu parlant de pel·lícules que s'han de un nivell, hi un nivell socials, però que, que no, no són grans megahits deixo de banda tot l'Armageddon i tot aquestes merres uh -huh. després també tenim una altra de Road que es s'ha d'anar fa quatre dies sí. aquí no seria cap fum el que arriba no? sinó, bueno, que passa? Simplement el món s'acaba hi ha alguna cosa, i a partir d'aquí després seguim el, el, el, aquesta del pare i el fill en un món després de tota civilització amb uns caníbals que arrasen allà a la carretera molt uh -huh. bé després agafa una altra, The Children The Children, The children que això n'he parlat alguna vegada em sembla que sí una pel·lícula britànica on hi ha un gas, que, un gas no què hi ha alguna cosa a l'aire hi ha un virus i fa que els nens comencin a, a atacar els pares Mm -hmm. Molt ah, bé sí. perquè planteja aquesta situació, no? Sí, sí, sí. Ara, fins a quin punt... Aquesta no és la de la ciutat de los Malditos? No, és semblant però no. Ah, és que l'argument és similar. Perquè és diferent, perquè, o sigui, la Ciudad de Malditos... Siguem, Sí, és veritat, que vam parlar-ne, que vam veure el videoclip plegat per aquí per la ràdio, és veritat, sí, sí. El, el viatge de los Malditos aquests... Sí. ...el... ...els ronos són dolents i els han de matar, i punta, i acabat. Uh -huh. o sí, sigui, aquí ho planteja diferent, perquè diu, clar, com, com pega't el teu fill, no?, com el de dins, encara que et vulgui matar. Està molt bé, molt bé, molt interessant. Aquestes pot trobar en Déu cinema si no arribarà mai aquí. I ara que avui el radio i em parles del de fum de l'ost. Ui, no, jo només volia dir que el fum de l'host és Mourinho, però bueno, ja ho deixo. <laughs> Què dius? <laughs> jo sé Mourinho, per la gent que ententa futbol, Sergi. Per la en gent enten... que ententa spoilers? <laughs> és la, no, és, és l'entrenador de, de, de l'Inter de Milà, que han vist el partit d'ahir, queda tot dit En fi, Sergi, no es podem allargar més que portem sis minuts de, de secció ja. Ui, doncs va, ja pleguem. Doncs sí. Sergi, ens veiem la setmana que ve amb alguna cosa així. M'ha agradat, eh, la secció d'avui així, trobant eh, coses així secundàries de l'actualitat la, informativa. M'ha agradat, eh? Intentarem buscar algun fet noticiós per buscar semblances. Com la Potser la setmana que ve és un volcà que surta sota el mar i no hi ha comunicació amb Mallorca. La setmana que ve, peta, dic. <laughs> Ostres, noi, estaríem arreglats. Apa, Apa Sergi, que vagi bé. Fins demigres. Fins demà. Fins demà. I deixem els volcans d'Islàndia a una banda per tornar a casa nostra, aquí a Catalunya, i parlem amb la Laia Llobet. Molt bona tarda, Laia. Hola, bona tarda. Que la Laia, com sempre, ens fa una repassada de les coses més importants que podem fer de cara a aquest cap de setmana, que em sembla que comencem per Montblanc, avui. Exacte. A Montblanc hi ha moltíssimes coses a fer i, a més a més, molt i molt interessant.. Aviam. Hi la setmana medieval, d'acord? Uh -huh. La cosa que comença aquest cap de setmana. És una festa que, a més a més, està declarada d'interès turístic nacional, d'allò de si Uh -huh, doncs mira. Així que facin durant si anem, ens ho trobem segur. Tindrem el Mercat Medieval, que estarà tots els dies, amb una mostra d'oficis, de animació, amb la típica venda de productes de l'època medieval. Hi uh haurà també una escola cavalleresca, on es podran, tan petits com una mica els més grans també, podran fer entrenament eh, tal com el feien en aquella època. Tipo allò de, de les baralles amb els cavalls, i el pal i... Exacte. Molt bé. Fins que tot ensenyaran una miqueta, suposo, no massa, uh -huh. però alguna que ho prendrem. Bueno, està bé, està bé. Hi haurà també el mercat de vins i caves, uh -huh. els interessin. Llavors, així a destacar en concret aquesta setmana, la nit del divendres, sí, sortirà el drac. En recordem la nit de divendres estem parlant de Sant Jordi. Sí, de fet, Montblanc s'adequa i fa la festa medieval també, tot en relació a Sant Jordi, i ara veurem per Mhm. Aquest divendres, el divendres de Sant Jordi, surt el Dracum Nocte, és a dir, la nit del drac, uh -huh. l'origen del mal, no? Llavors el que faran, una invocació del drac i el drac sortirà a ballar amb tots els que estiguem allà, no? A més a més, durant tota la nit hi haurà espectacles i hi haurà el que diuen el veuratge de la sang del drac. Uh -huh. És a dir, fan una beguda que ells saben el secret, no? I que realment té un èxit no? uh -huh. molt... bastant gran. Mm-hm, molt A més a més, el dissabte a les deu i de la nit eh, hi ha un macroespectacle que, ja, que és la representació de la llegenda de Sant Jordi, però estem parlant potser de 200 actors ficats, vull dir, és un espectacle a tota regla. És una a entrada, però, però bueno, em sembla que són uns 10 euros. O, sí? bueno, està bé. I si, si ens agrada i volem veure la llegenda de Sant Jordi representada també és una bona idea d'anar-hi i veure ho veureu. Mm. Bé, bueno, altres coses, durant els dos dies també ho faran un judici o un cavaller, allò... Tot és ambientat en l'època medieval, que podem trobar moltíssimes coses que val la pena si estem interessats en, en buscar informació, si volem, i mirar què, què ens agrada especialment i anar-hi, perquè coses a fer n'hi ha ni moltes. Molt bé, perfecte. Jo he dit el més destacat perquè... Sí, no, suposo que la gent qui, qui vulgui ficar-se també, ficant al Google també Montblanc... Ho troba. Exacte, sí, sí, ho podria trobar. Molt bé. Què més tenim, Laia? Res, dues cosetes. Tenim la Fira d'Artesania Vilanova i la Geltrú. Uh -huh. Allà al passeig la de la Brava del Mar, doncs, trobarem petites parades que podrem trobar productes de tots tipus artesans, però... I tindrem la Fira de les Herbes, a Fira Tallada, que es farà el diumenge. Um, I serà la Fira de... Bueno, faran venda d'herbes de, de, de tots tipus. I ara, per exemple, també trobarem un taller de ratafí, un taller de cuina, vull dir que hi quedaran els si no tenim res fer, també podem anar-hi. Molt bé. Molt bé. Perfecte. Doncs això és tot. Doncs mira, qui es quedi a casa avorrint-se, serà perquè vol, o perquè vol veure el futbol. També. Que també n'hi aquí qui es quedarà. Que durant el dia s'hi pot anar. Exacte, això és... Durant el dia per allà i al vespre ja és una altra part és una altra cosa, exacte. Molt bé, Laia, doncs ens veiem dimecres que ve. Molt bé, fins dimecres. Vinga, que vagi bé. Que vagi Que vagi bé. I amb en Sergi Caller hem parlat del volcà aquest d'Islàndia que ha la vida impossible a tot Europa. Ara és moment de saber una mica més a profunditat amb el nostre meteoròleg personal, que és en Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Uh, un volcà que, val a dir-ho, uh, ens ha destrossat la vida, uh, diguéssim, a tota l'activitat econòmica de la Unió Europea i també, sobretot a les, a les empreses d'aeronàutica tipus Hansa, sobretot les que, estu, les que operen sobretot al centre d'Europa, sí. exactament eh, aquest fenomen, com s'ha produït i més encara com és possible que hagi afectat a tanta gent? A veure, aquí a Europa no estem acostumats a que ens passin aquests fenòmens, volcans tan actius, ni molt menys, però és clar, eh, la força de la natura és la que és i ha tocat Islàndia. Islàndia recordem que és un país de molta activitat volcànica, uh -huh i fins i tot als llacs allà hi ha llacs càlids, calents, vull dir, ja poden estar sota zero, però allà, vull dir, l'aigua està calenta per això, per, per aquests volcans que hi ha encara. Uh -huh. Llavors, què ha passat? Ha explotat aquest volcà, eh, té la gràcia que és al nord, també, amb tot el gel que hi ha, doncs ha explotat allà el volcà, i bé, doncs el, el fum, per diferents situacions de pertorbacions i anticiclons, el, el vent enviava tot el fum cap a Europa, cap al nord i centre d'Europa. Uh -huh. Ha produït doncs, que hi hagi un núvol de cendre què passa? Que quan hi ha cendra, no es pot volar. No sé si, si recordeu algunes pel·lícules, passa que estan amb helicòpter i no poden anar amb helicòpters perquè eh, la cendra impedeix volar. En aquest cas, sobretot, afectava les turbines dels avions. Sí, exacte, exacte. Perquè cristal·litzava i bloquejava el, els rotors. Exactament. I clar, què ha passat? Doncs eh, tot el centre va començar sobretot per les Illes Britàniques i la península Escandinàvia, no, no es podia volar i finalment el núvol va arribar a tota Europa i fins i tot diumenge se'ns va tirar al damunt aquí a Catalunya va afectar el nord d'Espanya i tota Catalunya o sigui que, que déu-n'hi-do aquest núvol descendre ara però, o sigui, és el que dèiem que afecta les turbines dels avions, no poden volar i dins les companyies aèries han, han insistit a dir això que podia ser que, que, que s'estigués fent un gran massa però vaja, uns avions de la OTAN a, asseguren, no han dit hora ni lloc però de la l'OTAN han dit que, que això que han arribat avions malmesos de, del celpa d'aquesta cendra uh -huh. que la cendra es troba uns quants milers depèn de la zona, uns quants milers de quilòmetres de, perdó, uns quants milers de metres del terra sí. i a zones com Holanda el centre d'Europa que és més plat doncs es pot volar una alçada menor poden volar 5.000 metres els avions això ho han provat i ha anat bé uh -huh. per seguir la mateixa activitat econòmica i tot, doncs, ha fet molt mal perquè només les companyies, sense comptar empreses d'aliments, de i tot, només les companyies han perdut, per dir, uns 150 milions d'euros al dia. O sigui, que uh -huh. estiesa en temps de crisi, ara més, i, vaja, ara sembla que el vent vol començar a girar més cap al nord i el núvol s'aniria cap a l'Antàrtic, diuen. Els uh -huh. uh, sí. experts, sobretot, ho diuen, i les perturacions indiquen això. Caldrà veure com evoluciona. Tot i això, ens interessa saber molt ràpidament quina és la previsió meteorològica per aquest cap de setmana, que suposem que la cendra no afectarà uh, el temps. No, no, no, no afectarà el temps, però... Sí, a la sortida del sol es veuran més barbanyosa a partir d'ara, per aquesta cendra en suspensió. Però uh vaja, -huh. la previsió de sol, uh, fins, a, fins avui, uh, bueno, fins avui, sol avui, ha fet sol, i demà sembla que ve una pertorbació. Avui uh -huh. ja tenim uns núvols prims, i, i demà sí que tant a núvols, fins i tot algunes precipitacions molt febles a qualsevol indret, però molt febles, divendres sembla que la cosa millora, però mig mig i, i hauria ruixat. És a dir, Sant Jordi una mica passa passat per aigua, i al cap de setmana sembla que millora, però vaja, el que ens interessa és que Sant Jordi. Sembla que el dia s'anarà una mica rufo, la veritat, i hem enruixats. Doncs mirarem a veure com ho podem, com ho podem passar. Xavi, assegura, fins dimecres que ve. Vinga, fins dimecres. I bon Sant Jordi. Sí, doncs Adéu-siau. I fins aquí al Ràdio Metropol, que com sempre us hem ofert, Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle, Lalla Llobet i Albert Segura, que avui acabarem el programa amb un tema que ens ha sol·licitat la nostra convidada d'avui, l'Helena Miquel, cantant del grup De la Fe i les Flores Azules. Es tracta de funcionaris ausentes. Que tingueu una molt bona nit. Ma